на запад от Италия, на юго от Франция и на север от остров Сардиния. пренасяме се на остров Корсика, една интересна територия, за която говорим рядко. Пренасяме се с музика и то вокална, с прочутата полифонична а капела на Корсика и и много известната група Афилета. Афилета, както може би трябва да я произнасям. Благодаря много на Магдалена Маркова за превода и на нашите специални гости. Жан-Клод Аквавива, който е основател на групата Афилета. На господин Фабиен Флори, който е директор на френския институт. Здравейте. И на всички изпълнители от групата Афилета, които са в студиото в този момент. Нека да започнем с повода. Господин Флори, кажете ни какво ще се случи тази вечер в София и как стана възможното. това. Това uh, uh, е събитие, culturel, което обединява много културни включ, измерения Corse, и което uh, включва курсиканската култура. И искахме да поканим uh, de, de, de, de chanteur, хореографии, артисти, Et puis, euh, и освен това, y avait une имаше едно трето no измерение. То ще се случи през март месец. За тази вечер имаме амбицията да смесим курсиканската, българската полифония с уличното изкуство, Стрийтарта и за българите, които ще се разхождат близо до зала България тази вечер, те ще имат възможността да се запознаят с една фреска, която е гигантска, на артиста Жюлиен де Казабланка, което представя една гигантска фреска, един гигантски стенопис, който е детайл от една е, картина от възмите, Софийска градска галерия, което ще бъде представена си, си, си, нерави, метра, в... Тя е 14 метра на 12, и голяма, тя е и тя е нещо като, като отзвук афилета, от концерта, афилета, който ще бъде даден тази вечер от Афилета с българския ева квартет. квартет Ева Квартет. Идеята е да смесим курсиканските и българските полифонични традиции Знаете, че Косиканската Полифония е класирана в световното наследство, културно наследство на ЮНЕСКО. и има връзка по тази насока между България и Корсика, която отива дори до Грузия. Всякаш има една лента, която тръгва от Грузия, слиза към Балканите, Албания и Централна Италия, Корсика и където хората са се научили да пеят полифонично и това е на Специфика. Колкото по-на юг отивате, толкова по-рядко ще откриете това изкуство. А когато отивате на север, то изчезва напълно. Така че става въпрос за едно място между два културни блока и за това пожелахме да създадем това, този концерт тази вечер, впоследствие в последствие ще се почерпим и с малко корсиканско вино, разбира се. Нека да кажем какво означава Da, и да попитам Жан-Клод Аквавива <coughs> как беше създадена тази вокална група. Сега имате много специална годишнина. Да, създадена преди 40 години в период в който исканията за култура, за установяване на културната идентичност в Корсика, ставаха много силни. Този период, период съответстваше на момент, в който корсиканците искаха да се върнат към своите корени, тъй като малко по малко Лил, сетей, а, курдю, островът през 20 век беше обеднял и а, без хора останал традициите, вокалните традиции малко по-малко изчезваха. И ние бях, се създадохме, за да можем на първо време да съхраним това устно-вокално наследство и след това усетихме този потребност да продължим тази традиция. На какъв език паете? И какво е отношението между музиката, която правите? Модерния курсикански език и риакуисто, ако произнасим правилно. Риакуисто, ако произнасим правилно. Така, ние пеем основно на курсикански язик. Ние пеем също и на латински. На латински, тъй като целият репертуар от литургии се пее на латински. Връзката с това е точно нашата желание от 60-70-те години да направим така, че да съхраним това, което все още можеше да бъде съхранено. И ние работихме не само върху музиката, но и върху езика и книжнината с много автори от този период, които дадоха един нов тласък, едно ново вдъхновение на езика, на музиката и на нашата устна култура. Започнахме още преди, преди думите, преди разговори, а чухме избора на нашия музикален редактор Василин Димитров. Разкажете ни повече за това изпълнение, което пуснахме на запис, Става за един отказ от нашите композиции, e, e който кое, е написан за театъра. Това e, е музиката от хора на Медея от Сенека. Става въпрос за a, една o, композиция, o, която o, une, направихме une, une за театъра преди 20-ти на години. Nous, И fois за нас това беше за първи път Композиране за хор, за театър, по една голяма латинска творба. Работите много виза -киното. Знаем, че а, имате специален сезар за музика, за Хималая, филма за Хималая. Наистина не ли е записван тук в София? Саундтрака. Всъщност ние работихме върху много музики за филми на Бруно Коле. Брюно Коле е композитор на музика за филми, с когато се запознахме преди 20-ти на години и който е женен в България. Той много е работил с български оркестри и всъщност когато Хималай. Детството на един шеф беше записан, Салтракът. Партитурата действително беше записана тук в София. Цялата ор... оркестрова партитура. След това ние се върнахме отново тук, за да запишем един наш албум. И тогава бяха записани някои гласове тук в залата. Нека сега да ви помоля uh, je vous да подарим de, на нашите слушатели на слушателите на Хоризонт Добът в този момент. Uh, midi, една ваша песен champs, да кажа, че различки uh, si que... певци в момента да се групират около со... един от de микрофоните. Изправяме го, защото те ще се прави. Rehausser un petit peu parce qu'il Така. и а, ще очакваме вашите песен. Заповядайте. Да Мы сам аккуратнее м mm -hmm. Си поди, Sempre л segue, Си ма и drop Nu hня, The Много красиво. Това, което чухме, е изключително. Много ви благодаря. Какво се пее в тази песен? Alors c'est un текст, un chant qui est, est texte qui, qui, euh, text qui a été écrit euh, dans les 80 qui години. un texte à la mémoire d'un jeune garçon euh, qui, euh, Пами д'отре жом се мъже се съпротиваше през 18-ти век сръчно настъплението на а, френския крал в Корсика. И това момиче, което се е jeune garçon qui казвало Марко Мария е било обесено то е било едва на 16 години и е било обесено просто защото се е съпротивлявало заедно с другите мъже от селото, от областта а, срещу а, така пасифицирането в Кавички организирано от Френския крал което a, a се е състояло в това да се убиват, да се опожаряват, да се убиват a хората. Разбира се, историята е запазила за едните идеята, че единия е герой, а за другите, че е бил бунтовник, който е трябвало да бъде... А пресечено неговото действие. Така че от тази трагедия е останал много силно запечатан в uh, курсиканската колективна памет. Това е една много тъжна пъсен. Тъжни ли са курсиканците? Тъжни Или са борбени, Са тих къде, къде Уест, стои градуса къде на емоци... емоционалния патус на Корсика днес. Корсиканците на първо място са островитяни. И а, тази остров на същност е нещо много специфично, което дава на, на хората едновременно чувството защо, за мощност, защото те има чувството, да е емитие, че така царуват върху една обособена територия и в същото време много често им дава чувството да за, да за а, така, потребност да, от това да бъдат в другаде. това, че са затворени. Фабиан би могъл да ви говори той а, е завършил така с отличие своето следване и от години е ходил много из света, защото едновременно той е много привързан към своята родна земя, но в същото време е има огромна потребност и за себе си, и за своите хора да се протегнат ръцете навън. Така че Корсика това е горе-долу нашата същност. Често това води и до тага, и към едно понякога разочарование понякога <поисътимент> по и чувство за безпомощност, но понякога също така и желание, воля да се сподели много надалеч и много силно това, което носим в себе си. Имаме още само няколко минути. Има ли женско курсиканско полифонично пайне? Ески ли е полифоник курс фемина? И защо по-кога ведете uh, концерт заедно с български и женски квадрат? Да, нестина, вокалната българска традиция е впечатляваща, когато става въпрос за женски групи. Това е изключително блестяща пламенна полифония. В Корсика Нашата полифония е малко по-мрачна. И наистина, традиционно погледнато, тя е основно женска, единствено женска. Ние се влюбихме в българската музика отдавна. И а, много сме, така често сме хранили български гласове при нас. А, и винаги сме имали желание да развиваме репертуар с тази български ансамбли. Ние сме го правили вече, имаме вече опит с бъ... квартет Българка, а сега ни беше дадена възможност от Френския институт да завържим отново връзки с друг български квартет, за което за нас е изключително удоволствие наистина. За да отговоря на вашия въпрос, няма женска полифония в Корсика, освен през последните 40 години с реакуистто хората, жените са започнали да използват и женски репертуари и да ги транспонират. Но традиционно това е мъжки репертуар. И последно, а за какво трябва да мислим когато чуваме вашата полифония? За за морето? Обичам се да си загадката за този съобразен колан от Корсика до Грузия, за който говореше господин Фабиан Флори. Ало, е, е, е, като по -по правило, полифонните традиции, особено при нас, се намират по-скоро в планината, отколкото покрай брежието. Корсиканците се смятат за хора, по-скоро планинци, отколкото морски. Например, при нас има по-малко традиция на риболов. Има я, но тя е по-скоро поради италианците, които са дошли тук и са започнали да ловят покрай и брежието при нас. Но сега това не означава, че нямаме връзка с морето. Дори хората планинци имат връзка с морето. Но морето за нас е по-често смятано като, като граница, като нещо, което трябва да се пресече. Много ви благодаря. Je vous remercie Очакваме beaucoup. Ce soir, България. 19. à 19h. Всички са добре дошли. Tout le monde est bienvenu. Ще има какво да се види и, и пред обзалата. De aussi devant la salle de la Bulgarie.